فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اتقوا الله واياه بتقوا الله فلقد فاز المتقون مزاغو اسلامنا وحسيني pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah Inshallah kwenye khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vipi Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama amemhusisha na mambo mengi matukufu yanayoonesha cheo chake na fadhila yake na daraja yake kuliko mtu mwingine yeyote katika viumbe wa Allah. Lakini pamoja na hivyo pia tutakuja kuzumzia kuhusu mambo ambayo tume sallallahu alayhi wasallama amehusishwa na mambo hayo hapa duniani. Na kubwa katika mambo hayo likiwemo Mtume sallallahu alayhi wasallama kupelekea safari ya Isra na Miraj safari ambayo tangu mtume sallallahu alayhi wasallama safari hiyo mpaka leo na mpaka siku ya kiyama hakuna mtu mwingine yeyote atakayeiwahi kwenda safari kama hiyo mtume Allahu alayhi sallama, kwa hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id bin radiyallahu anhu kwaala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema mtume rahma na sio ji yake ana Sayidu waladi adam wala fakhr mtume anasema yeye ndiye mbwana yeye ndiye bwana bwana manake yeye ndiye mtukufu zaidi na mtu ambaye ni bora zaidi katika wanadamu wote kisha mtume akasema wala fakhr Nasema hivyo ili mjue na mtambue cheo changu mbele ya Allah ambacho amenijalia na cheo hicho lakini si kwa kujigamba kwa kujifakhirisha wala si kwa kibri na kujisikia Sayyid mzao wa Islam nini Sayyid maana yake huwa yafuku qaumahu fil khairi. ni yeyote ambaye anawazidi watu wake kwa khairi kumtuma anasema kuwa yeye katika watu wote ndiye ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa khairi zaidi ya mtu mwingine yote lakini pia sayyid ina maana pili maana pili ni kuwa man yafsa'u ilayhi anasa inda anawaib fayatahamaluh wayadfauha anhum Ni yule ambaye watu wanaposhikwa na hofu kubwa wanakimbilia kwake wakati wa shida kubwa ikitokea yule ambaye watu mkimbilia na kisha yeye anakuwa yuko tayari kubeba shida hizo na matatizo hayo na kuhakikisha kuwa amewaondolea hilo tatizo ambalo walikuwa wameshindwa kulitatua. Yeye Mana sayidi Na hiyo ndugu zangu wa Islamu mtume itamdhirikia siku ya kiyama. Wakati wanadamu wote watakuwa wameachwa hivyo hivyo baada ya kufuliwa na wanateseka na adhabu ya jua kali. Lakini sasa hakuna kivuli. Na Allah hawaisabu ili kila mmoja ajue mahali pake wataanza kwenda kwa Adam ili Adam akaombe shafaa Adam atasema mimi hilo hicho sio uchangu wataenda kwa mitume kadhaa mpaka mwisho wataelekezwa kuwa enane kwa, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana ya kuwa kile ambacho kitakuwa kimewashinda wote kutatua mtume atakapojiliwa na wanadamu wote atenda paka kwa Allah na aombe na Allah atamkubalia dua yake na kisha sasa aanze kuhesabu wanadamu hiyo ndo maana sayyid mtu anasema ana sayidu waladi adam mimi kwa wanadamu wote mimi ndiyo bwana ndiyo mtukufu ndiyo mbora kuliko mtu mwingine yote wala fakhar nasema hivyo lakini si kujifakhirisha kisha mtu mkasema wa ana awalu man tanshaqul ardh anhu yawm alqiyama mtume anasema kuwa wakati allah subhanahu wa ta'ala ataanza kufufua watu yeye mtume ni mtu wa Ye, takuwa, kwanza kaburi lake kupasuka na atoke ndani afufuke kabla mtu mwingine yote kufufuka awalu man tanshaq alardhu anhu yawm alqiyama yende wa kwanza kufufuliwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa wa ana shafi'in wa mushaffiin na mimi ndio wa kwanza kabisa kuomba shafaa ambao nimeeleza kwa ufupi tu shafaatul umma ile shafaa kubwa ya kuombea wanadamu wote ili waweze kuhesabiwa kila mmoja ajue makao yake kisha kasema wa awwalumushaffiin na pia wakati nitakaporuhusiwa hiyo shafaa ni yombe, hakuna yeyote atakayeruhusiwa pamoja na mimi ya kuwa tushirikiane kwa kuomba shafaa hiyo tukiwa pamoja hakuna itakuwa ni mimi peke yangu Ali mtume kuonesha kuwa vipi Allah Subhanahu wa taala atampa cheo ambacho atakuwa ni mahsusi kwake hakuna mwingine Mtume akasema ya kuwa waliwa ulhamdi biyadi yaumul qiyama kisha mtu kasema na bendera ambayo itakuwa ni yenye kusifiwa na kila mtu kuitamani bendera hiyo angalau yeye ndiye angekuwa ni mwenye kuibeba mtu ana itakuwa mikononi mwangu siku ya kiyama hii bendera nguzo ya Abu Said amepokea hadithi nyingine ambayo pia inapatikana kwenye Sunan ibnu maja na imamu Tirmidhi pia maipokea katika jamea yake na imamu Ahmad pia kaipokea katika Musnad wake mtume akafafanua akasema kuwa waliwa ulhamdi biadi wamami nnabiyin kisha mtume akasema na hakuna nabii yote Adam sawasawa au ni Adam faman siwahu na nabii mwingine asiyekuwa adam ila tahta liwai isipokuwa mitume wote hao watakuwa chini ya bendera yangu fani mitume ndiye atakayekuwa kiongozi wa mitume wengine wote kuanzia adam mpaka mtume wa mwisho cheo kikubwa zaidi ambacho mtume anaeleza kuwa atapewa na allah siku ya kiama lakini hadithi nyingine iliyopokewa na ubei ibn Ka'b Allahu anhu anasema kuwa mtume rehma na amani yake anasema idha kana yawmul qiyama itakapokuwa ni siku ya kiyama kuntu mimi nitakuwa imama nabiyina mimi nitakuwa kiongozi wa mitume wote wa khatibum na pia mimi ndiye nitakayekuwa ndi msemaji wao. Na kama kuna jambo lote ambalo latakiwa lisemwe kwa niaba ya yote basi mtume ndi mzumzaji wao. Yeye ndio khatibu wao. Wa sahibu shafaatihim. Wala fakhri. Na pia mimi ndiye nitakuwa mwenye shafa'a yao. Na kwa kujivuna. نسان و اسلام في حديث ثنين صلى الله عليه وسلم انا يلهذا فضلك في يوم القيامه حديث اللي اتقيوا مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسم متوم رحمه اماني زوجي يكي انا اكثر الانبياء تبعني يوم القيامة متوم انا اسمع miongoni mwa mambo ambayo nitapata utukufu kwa ajili ya kupata mambo hayo ni kuwa mimi kwa mitume wote mimi ndio nitakuwa wafasi wengi sana walioniamini na wakanifata zaidi ya mtume mwingine yeyote aliyetumilizwa ya kiama hiyo kisha mtume akasema ya kuwa waawalu man yakrau babal janna na mimi pia ndo nitakuwa mtu wa kwanza kubisha mlango wa peponi. Atakapofunguliwa acha uulizwe ni nani wewe atasema, atajitambulisha mtume Allahu wa wasallam. Yule malaika wa peponi atasema kuwa basi nilikuwa nimepewa amri ya kuwa nisifungue mlango huu kwa kumfungulia yote kabla yako. Wazangu Islamu mtume Allahu wa wasallam yeye ndo sahibu maqamin mahmud yeye ndie atakayepata peke yake kitu kinachoitwa maqamun mahmud maana yake nini allah subhanahu wa ta'ala kwenye qur'an ukisema l isra allah anasema ومِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ أَسَأَ أَيَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا أبو هريرة رضي الله عنه أم بكي حديثي أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى لمسكيت متى رحمه asa ay yab'athaka rabbuka Makama mahmuda bila shaka allah subhanahu wa ta'ala atakufufua na akuweke katika cheo ambacho kitakuwa ni chenye kusifika na kutamanika na kila mmoja lakini kitakuwa ni chako pekee yake alam tuna sallallahu alayhi wasallam aka fannua kuwa ni cheo gani hicho akasema huwa almaqam hapo ni mahala ambapo nitakuwa ni mwenye kusimama li fihi li ummati kwa ajili ya kuwashofalia uma wangu kwa ajili ya kuwashofalia uma wangu nuzangu islamu mtume sallallahu ya kiyama allah subhanahu wa ta'ala amempa cheo kikubwa zaidi peponi cheo ambacho kinaitwa alwasila Hadith iliyopokewa na imamu Muslim an Abdullah ibn Umara an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alistamitu mirahman aman ziji yake idha sami'tum almuadhdhin fa in mtakaposkia muadhdhin anadhini faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin semeni anavosema muadhdhin naaposema allah akbar allah akbar nipia mseme allah akbar allah akbar kwa sauti ya chini hivyo mpaka mwisho tunakasema Thuma sallu alayya mwaadhini akishamaliza kuaddhini na nyinyi pia mkao mnasema alivyo mpaka mwisho wake mwisho wake ni swalieni allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim mpaka mwisho ama kwa kufupi niweze kusema allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad mtum ana sema fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi ashara kwani kwa hakika kwa yeyote atakimsalia mara moja allah humsalia mara kumi. kisha mtuna kasema thumma sallallahu aliyal wasilata fa innaha manzilatu fil janna mtuna kasema kisha kisha maliza niombeeni wasila kweli dua ambayo unaomba baada ya kumsalia mtumi allahumma rabba hadhihi da'wati tama salati alqaima ati muhammadan alwasila tawal fadila ndio hiyo mtume anasema salu sallallahu alial alwasila kisha niombeni allah nipate wasila hicho cheo ambacho kinaitwa wasila mtume akasema fainaha inaha kwani cheo hicho manzilatu fil janna ni cheo kitakachokuwa peponi la tambaghi illa li'abdin min ibadillah ni cheo ambacho hakimstahiki isipokuwa mja mmoja peke yake katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume mkasema wa arju an akuna ana Na natarajia kuwa mimi nitakuwa huyo mwenye checheo hicho inaitwa alwasila kwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotuambia mtume kila wakati wa adhana inapomalizika Allah amjaliye mtume wetu kupata chawu hicho ambacho ni alwasila walhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala saliqil amin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd mzangu islamu haya ambayo tumeyasema ni baadhi ya yale ambayo yanaonyesha utukufu wa mtume wetu muhammed sallallahu alayhi wasallam ina maana kwa sisi tuna bahati kuwa mtume wetu ndiyo mtume ambaye ni mtukufu na ndiyo bora zaidi kwa mitume wote. Licha kuwa hii ni fakhri kwa mtume wetu lakini pia ni fakhri kwetu ngũangu Islamu. Kwa sababu yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa bila shaka pia sisi tutapata kutoka kwake mtume sallallahu wa wasallam atakapokuwa na tuombea baadhi yake lakini sasa haya ambayo nimeazumzia ni ya akhira baada kufufuliwa ama hapa duniani kuna mambo mengi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama nayo kwa kuwa hakuna mtume mwingine yeyote wala mwanadamu mwingine yeyote ambaye ashawahi kufanya mambo hayo ama ambaye atawahi kufanya mambo hayo mpaka siku ya asa miongoni mwa hayo mambo ndugu zangu waislamu ni jambo la isra na miraji jambo ambalo mara nyingi hualazunguzwa mwezi huu wa rajab kwa kuwa kuna baadhi ya riwaya zinazosema kuwa mtume alienda isra na miraji mwezi wa rajab ingawa tutakuja kubainisha jambo hilo kwenye khutba ijayo Na pia kubainisha ikiwa pamoja na safari hiyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda je la msingi kabisa katika kuzumzia safari hiyo Israa Miraj ni lipi Natakuja kuzumzia wiki hiyo Lakini ndugu zangu Uislamu yetakiwa tupate mfano mwema kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa view vingi na fadhila nyingi na daraja nyingi lakini alikuwa maisha yake ya kidunia ni mwenye kujitahidi katika ibada alikuwa aseme kuwa madam kishiwa na Allah kuwa nitapata acha nibweteki la alikuwa anafanya bidii mpaka Aisha radiyallahu anha ana mtume kuwa wewe ushasamehewa madhambi yako yale na atakokuja na usha bashiriwa mengi ambao mbashiriwa sasa kwa nini hivi tena bado usiku nasimama mpaka miguu ya vimba tunakasema afala akuna abdan shakura hivi ni siwe mji wa kushukuru sisi ambao hatujui mwisho wetu na upi tunatakiwa tuwe na bidii kiasi lakini pamoja na hivyo pia lichiakuwa mtume sallallahu alayhi wasallama haya aliyasema ni ya kweli ya akhira na pia kuna yale ambayo maswahaba wake walikuwa wakiona mtume anayo hapa duniani yanayomfanya paka awe ni kiumbe tukufu zaidi lakini pamoja na hivyo mtume alikuwa anaishi maisha ya kawaida alikuwa hana kibri alikuwa hana majivuno alikuwa hana majigambo alikuwa hana madharau alikuwa hajisikii alikuwa anaishi maisha ya kawaida anasema ya kuwa kana nabii sallallahu alayhi wasallam yajlisu baina dhaharai ashabihi fayajiu algharibu fala yadri man huwa mtume alikuwa na kiti pamoja na masabaki kiasi cha kuwa akija mgeni anakuja mtu ambaye ni mgeni hajui mtume lakini anataka kumjua mtume ni nani kwa kuwa amekuja kuslimu Akifika pale mtume yupo na masaba wapo lakini hajikuwa katika hawa lokasi hapa mtume ni nani? Vile mtume alikuwa hajibagui. kuwa mimi ni mtume kwaebe lazima niwe special. Niwe tofauti. Niwe vipi la hashaqan. Tawadhu yani unyenyekevu wa hali ya juu. Ndiyo sababu Aisha radhiallahu anha alizwa li, ya kuwa ebu tueleze mtume akiwa nyumbani kwake alikuwa anafanya nini Aisha akasema mtume alikuwa anafanya kazi za nyumbani akitusaidia sisi wake zake kazi za nyumbani kawaida mpaka askie adhana ndio saa anatoka kwenda kuswali lakini akiwa nyumbani alikuwa seti yeye kwa vile sasa ana yote ambayo tumeyasema hayo ya akhera na hapa duniani ya kwa saa akifika nyumbani kwake yeye ni bosi yeye sasa ndio kusema yeye ndo kufanywa yeye ndo kila kitu la alikuwa anaishi na wake zake kama kawaida akiwasaidia na wakisaidiana kazi za nyumbani bali kuna siku moja Umar bin Khattab radiyallahu anhu anamwona mtume sallallahu alayhi wasallam amelala kwenye janvi Janvi limetengenezwa na makuti halina shuka juu yake wala blangeti wala mattress wala chochote janji tupu mtumelela pale mtume akiamka ile jamvi limejichorachora kwenye mwili wake na alikuwa mtume kwenye chake amejiwekea pilo ni ngozi tu ngozi mikauka mikunja kunja hivi anaweka kama pilo yake hasa paamka Omare paona hivi mara kasikitishwa sana hali hiyo ambayo ilikuwa ni kawaida mtume iko hivyo mara kaambia mtume hivi mtume Kisra na Kaisar wanaishi katika maisha ya kifahari usaba hao ni viongozi katika hapa duniani ilihali we ni mtume wa Allah na wewe pia ni kiongozi wetu sisi hapa duniani na unafadhila kubwa kuliko hale. kisha ndio hali yako mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini tusikufanyie bidii mpaka pia ukapata kuishi maisha zaidi ya walima kisra na kisar wa falme wa faris na rumu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar afala tarba Hivyo Umar hauliviki an takuna lahum fi dunya hayo maisha wao hapa duniani wao inayohapa duniani wala na fil akhirah na sisi tu tuna matarajio ya kupata maisha mazuri ya kudumu kuliko yale ambao wanaishi hao uko akhira Tawadhu ya mtume. Hivi ndio vile mwislamu anatakiwa aishi. Muislam hafai kwa kuwa Allah amemneemesha sasa ajisahau aone kuwa ye hey, ndio sasa ataanza kudharau watu, ataanza kujigamba, ataanza kuwa na kibri ataanza kujiona asifanye ibada, asijitahidi katika kuishi na wazake kwa wema, sivyo hivyo ndugu zangu hali mafunzo ambayo Mtume wa alaihi wasallam anatufunza si kwa maneno yake bali kwa maisha yake aliyokuwa anaishi na maswahaba licha ya fadla na daraja na manzila na kubwa zaidi ambayo alikuwa anayo hapa duniani na hata kesho akhira kwa ndugu zangu wa islamu hii ndio sababu tunapomzungumzia mtume saallahu wa wasallam na baadhi ya mambo ambayo allah alimhusisha nayo si tu kwa kuwa tujue fadla ya mtume na utukufu wake lakini pia baada kujua fadla hiyo tumwangalie mtume mwenyewe baada ya kuipata hiyo fadhila na alistahiki kuipata fadhila hiyo alikuwa anaishi maisha aina gani kwa hivyo hivyo ndio hivyo yatakiwa pia sisi tumwigue Allah subhanahu wa anasema laqad kana lakum fi uswatun hasana bila shaka mlikuwa mnapomtumewenyu ambaye ni mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam kiigizo chema kiigizo chema kwa maisha yake kwa matendo yake kwa mafunzo yake tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale wanausikia mema wa na wanafuata subhana allahumma rabbana bihamdika shalla illa ilahi la ila antastagfiruka wa tubu lak ihmis